Дивилася на мене здивовано. Не розберу, ви справді чи... Ви ж так хотіли. Справді, справді, Тодосе Сепанасовичу клянуся. Підете ви, я за вами. А це все. А люди, вони ж у вас тільки й вірять. Старий похилив білу-білу голову. Знемігся я у вірі. Та ми... Гаразд, не агітуйте, я ще подумаю. Увечері сидів перед комп'ютером, розповів про Лавру, про розмову з Тодосим Панасовичем. Марійка слухала незацікавлено, дивилася кудись повз нього і раптом мовила, «Олеже, пробач, пробач, але мушу сказати, я більше не кохаю тебе». Олег трохи не впав з тільця. Дві думки, такі не схожі, зринули водночас в його голові. З першої він ледве не розриготався, вона більше не кохає його, оця залізяка». Ну і що йому з того? Ні холодно, ні жарко. Але друга пронизала холодною стрілою. Щось йому свідчило, що втрата ця непоправна. І не тим, що, мов би, врізалося все, що було. Всі хороші спомени, найкращий шмат життя. Щось йому підказувало, що тепер у нього попереду порожнече. Тепер він ніби о той міфічний птах-однокрилиць, який може літати тільки вдвох. Розірвано щось більше, ніж любов, розірвана одна сутність, Божа сутність, яка коли була, він, мов би, не помічав, але яка тримала його на світі. «Це через щось конкретне?» – запитаю почервонів, пригадуючи поїздку на Сулу. «І так, і не зовсім, багато всього». «Ти розумієш, все це не я. Пробач, увесь вік вважав... Що вся суть у тілі нашому Помилявся Ти забудь, а я А я пробач І пішов Заспокоював себе Якось от будеться Та й куди їй подітися Забудеться, зітреться Ввечері швидко прийшов до спаленьки Щільно зачинив за собою двері Довго не міг заснути Йому наснилася гола жінка вона лежала поруч, він потягнувся до неї, мацнув і відсмикнув руку. Жінка була камінна, статуя. А потім йому приснилася якась довга дорога, пряма й широка, але не асфальтова, а ґрунтівка. І він йшов по ній. Ішов у натовпі інших людей, і всі вони прямували поривно, націлено, поспішали. Ішли чоловіки, жінки, діти, всі щось несли. Декотрі котили возики з поклажею. Хтось щось згубив, інші намагалися прихопити пропажу. Виривали її одне в одного з рук. Он чоловік, жінка та двоє дорослих дітей примостилися під кущем. Похапливо перекусують у дорозі. Бабуся тягне за мотузку корову, а високий, ошатно вбраний інтелігент несе на собі комп'ютера. І всі поспішають. Он де галяви на конвалії. Геть завалена покидьками, скаламучений ручай. А воно ліворуч під вербою. Червоніють плакати і висне держаку багряний прапор. На вербовому пеньку вимахує чоловік руками. Він кричить про царство для всіх, показує вдалечінь простертою правицею. Мітенжок йому аплодує, вигукує якісь гасла, Ще трохи далі з правого боку інший натовп, інший мітинжок. Там говорять про права особистості, про свободу для кожного, свободу розбагатіти. Ще далі при дорозі з-під цірої ряднини виглядають великі босі ноги, чоботи знято. Поруч два клунки з убогим начинням, подорожній помер і все покинув, а інші поспішають. Біжать, обганяють одне одного, зіштовхують одне одного з дороги. Одех поспішає також, хоч і знає, що біжать вони до свого кінця. Знає, але також біжить. І не спадає йому на думку, чого тоді бігти? Прокинувся в липкому поту, довго лежав, тупивши очі в люстру на стелі. Три пелюстки-люстри виблискували холодно і, як йому здавалося, погрозливо. Подумав, сон не те, щоб віщий, скоріше алегоричний. Ми біжимо і біжимо, увесь час нарощуємо швидкості, а це спалене вугілля.